Sortzi erri aldak zuzenean euskal irratietan. Euskal diasporaren emankizuna kizuna. Ila betero, lehen igande guziz, argatziko sortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Ereplika hastelenean argatzaldeko zazpionta. Sortzi erri aldak zuzenean. Euskal irratia eta sortzi probintziak elkarteak antolaturi. Agur, hola, hi to everybody, bonsoar, sorti ere laxuzena nirati emankizuna entzuten duzue, euskal diasporari buruzko emankizuna, nola diasporan entzuten gaituzte ere, interneten bitartez, emankizuna izango da lau hizkuntzetan. gurekin beti bezala, Robert Asherito Garai, agur, Robert, agur, Eta Adelaida Raspar Gachaldeon, Adelaida. Ah Gachaldeon, Benoa, eta entzule guziak, bai? Bo. Ba. Ala, sortzi errealdeak zuzenean, errandugun bezala, Euskal Irratiak eta sortzi provintziak elkartek antolatzen dute, eta archiboak entzuten alko dituzue gure webgunean, eh, sortzi provintziak.com webgunean. Bez talde, deitu nahi baldin badu zue, eh, bat duzue, eh, leku bat ezagutarazteko, edo galdera bat baldin bat duzue, egiten aldu zuue iru moldez lehena telefonoz 00222-Bosbederatzi-Bosbederatzi-Iru-Logoi-Ogoitamar, bi da e-mailez, e-mailada irratia-abildua-sortziprovinziak.com, edo gure Facebookeko horian hori sortzie zuzenean. Hala, eta zuzenean hasten dugu, uh, baina nitxu minuta bat, or, adelaidor uh, goxen izpiskabat, beraz nahi nuke aipatu zurekin gure garko gai nagusia, euskal gastronomia euskal egitik kanpo. Gainera gai hori zuk uh, oso ongezak ezagutzen duzu, tesia bat pasatzen duzulako, horren inguruan. Eh, ez eh, da gizaruri, es? Eh? Bai, bai, eh, Trisha bate egiten ari naiz historiaren eta antropologian, beraz eh, euskal eh, nortasuna eta janariari buruz 18 eh, garren mendetik orain arte, beraz eh, bainidek gerлана, sinuan joztuki, ehm Diasporan ikusi nuen uh, egoerarikiko, beraz konturatu nintzen an, uh, janari eriburuz batrela uh, gauza desberdin hainitz pasatzen zirenak, eta gero horain uh, ikertzen dut baita ere Euskalegian. Beraz gauk uh, tematika hori gastronomia da, uh, gauza hainitz ikusiko ditugu, eta zer gaitik aukeratu uh, dugu gastronomia, uh, hasteko biziki importantea delako Bai Euskalegian, bai atzergian ere hemen delentzat ma inguruko guzien zat janaria importantea da 4 is important for you very <laughs> eh, eh, bai, beraz bizik importantea janaria importantea da janaria joberen zat eta benuarentzat ere bai pentsatzen dut? bai, ba, ni, puf, jaten du bezala, dut lauk bezala baina ez dut kilobat hartzen <laughs> <laughs> bai, xantza bat ez gira denak berdin, bai, uh, beraz bai, gure jasporaren inguruko tematika hortan uh, interes Bon, zer jaten da diasporan, euh, zein dira euskal jatetxeak uh, uh, diasporan, eta zein produktu edo platerei uh, garantzia ematen dite uh, alako egietan uh, euskal egitik kampo. Uh, bai, beraz... Adelaide, hor, zer da zure tesia? Explicatzena liguzu zein den zure tesia? Bai, nire tesiaren gaia da uh, euskal egiko janaria eta nortasuna emezortzigaren mendetik orain arte. Beraz, uh, elburu hori, nire tesiaren helburua, zinez da ulertzea uh, ez zer jendeak jaten zuen eguneroko bizian. Gana baitu, uh, bai, zer uh, produktu edo plater jaten zituzten emezortzik arren mendetik orain arte, baina zinez ulertzea zer sentimendu jendeak emanduen janarian. Beraz, hori, historia kulturala da eta uh, tematika behirriak dira historia ikasteko eta ikertzeko. Orduan interesatzen zaita dibidez uh, bestetan, eus, uh, antolatzen ditugun uh, afarietan, baskarietan edo erriko bestetan ze plater uh, aurkeztuko ditugun beste balin bada, egun hori importantea da, pixka bat importantea goa, uh, uh, eguneroko biziabaino, baino. hori da zinez nire tematika gaia bai Hala, beraz bon, zuk uh, duzua orkestuko gure lega orko lehenzatia, zure uh, mundua abaita hori. Piskabat. Hala, gero badakitele beha biskotxak egiten antolatzen dituzula piskabat, anfan, uh, ikusi zaitugu prehentxan uh, aste honetan piskabat. Zer uh, zuk, um, pertsunalki, zer ekarzen zaizu suri euskal gastronomia? Uh... E, uste dut uh, dela interesant handibate uh, hsteko munduareko uh, euskal munduareko euskal etxea uh, kanbekeko euskal etxeko ardura duna naizela eta beraz han bizi izan naiz bost urte eta horinki oraindik egiten dituta hainbat Joanitorri eta uh, harar joan nintzenean hasieran master bat egiteko zen, eta master horren gaia zen uh, Euskal Eri, Euskaldunen uh, nortasuna ikertzea, etxe bagneko uh, obietuen arabera. Beraz, haien etxe bagneak ikertuz, uh, nire ikerlana hori zen, beraz, konturatzea nola bizi zuten Euskaldun tasuna. Eta hola konturatun nintzen janariak bazuela importantzia zinez uh, argi bat. Mm. Uh, nola jendeak transformatzen zituzten uh, Quebecak platerak euskalduntzeko zeko, nola zabazirene estrategiak jendearen artean hartzean eta arjemanak nola sortzen ziren beraz jasporako jendaren inguruan Uh, adibidez batek atsemaiten zuen uh, toki bat urdai azpiko goxua atsemaiteko eta xare bat uh, sortzen zen ola bakarrik janariaren gatik eta ola asinintzen poliki poliki interesatzen eta uste dut gero wala, uh, gastronomiak, uh, janariak eta bon, biskotsek ere interesatzen naute, txikitatik eta hori dela uh, uh, interes pertsonla, uste dut, familiatik sortua eta Eta uste dut zaitut hitza Mila eska. itza <laughs> Bon, beraz, asiko gira lehen gaiarekin eta gure lehen gaiapiskatxin pla izanen da, beraz, mainan biziki importantea eta lagungarria izan daiteke, bida jatzen baldin baduzu, eh, entzule guziak. Beraz, nun atseman ditzazkegu euskal produktuak eh, eta batez ere euskal jatetsiak mundu antzeak. Um, ba, baduzu ite jarik, Benoa? Bait, nik baditut batzok, bai. uh, hola. Bait, hola, jatetxe berri-berriak hor euskal uh, euskaletxe guzietan. Wai, eusk, munduko euskaletxe guziziek badute diatetxe bat. Ala, edo kaxik. Ah, ouais. Batzuek oh, badute. Bala, batzuek badute, bai. <laughs> e, gero, badira, bon, haipatuko ditut, bizpailu diatetxe uh, berri-berriakor, eta atxe dire, baitan diren uh, leku partikularetan, ba, euh, bat daitzen dena potiola ostatua hor don, hau da taiwaneko, taiwanen, Ordoan, elbidea da entzun, Fako, Gareko, Merkatua, beraz da, Fulkelu eta Jungfu bideen gurutzean. Orita iuanen, gero badugu bestea, ordoan, or, arazite mali mazirezte, deitu berduzue, Orelien aur, aur, aur, uh, Latri, da nagusia, uh, xarakoa, eta bere telefonu zenbaki, zero bederatzi, zazpi, xei, bosh, bosh, zero, zero, lau, zazpi. Gero baduzu ere bai, Izara Bar, Tokion, Hori da, iru, ogoitabi, bost, kuenjikita, susinamiku, euh, susi ala, Tokion. Ba naken nikez me laeran nahi hori. Ha, ah, ba, orta la kutina usu, eh? Eta gero, bada, ere bai, hori ba, urbilago, oso fama tua, niko an, uh, nagoztiak ez agotu ditut, eta jandut pixka bat egen janaria, uh, da, lefula ruj marseian. Horien hori, egunero erabiltzen dute Facebook aurkezteko zer preparatzen duten afariandako, eta ni goiz guzit jekitzena izelairek jekitzen jekitzen eta Facebooki jekitzena izelairek, beti goxen iz. Ala. <laughs> goxen maten du, maia ez e, guztu egan menua zerian duzuzukan. Ah, Nikan, ze zen uh, paela bat eta olako gozak, mena, ikia egan, bon, hori da beste zure gai bat, pas tout connu à Santiago, danola Euskal Janaria Orkestua den. Bai. Beraz, uh, uh, gausatxo bat bai sirrendak bat dira uh, interneten aurkitzeralar dira, adibidez uh, asteko euskaltechak eta hitzmaiteko batzutan bidaiatzen ari dira ta ez daki guso bera ez daki Nik Chilen edo uh, mm. ipar Amerikan non direne euskaltechak, baita ere Japonean edora. Bae. Beraz uh, euskaltechak.net webgunean aurkidaiteke hori. Eh? Eta noskia hogitzen al dira baita ere munduko euskal jatetxak.raz asteko euskaletxak eta zutu, eta beste eusskaletsak ere. Eta gero? euskalkultura.com kultura puntuka ere bai azira uh, daitezke eta Gerola laster, ere bai sortzi provintziak puntiukomen. Eta bai, gure webbunean, jatuko gira olako uh, zerrenda bat eta antolatzen e, eta atxikitzen. Beharrez, eh, badugu naruai gastronomi egiten duela gurekin, beraz uh, ez baldin badugu gastronomi egipatzen gure webbunean? Bai, bai, egipatuko dugu. Hala. Eh, hor, bakari, bi minuta, entzunen dugu lehenik musika bat eta bai zuzenean, entzunen dugu Miami-ko um, akordeon egiten duen emazte bat, deitzen dena Mercedes-Bendib eta bere musika itzen da June to Euskadi esta tumatuetako euskal itzgeienak eta berak ditua alaitzen ere bai be euskaltatu betutoku euskal ekitaldi geienak Ebenoa, zer da webgune hori? Irringarria da? Bai, eta gainera berritu dute euskal irudia interneten. Deitzen dira, shipiron.com, ezagutzen zinuen? Ez. Ebe egiten dituzte webgune edera kelkarten zat, internetako dendentzat ere bai. Eta gainera, supermerkedira. Jeta sungelago gaiteko, be, bisitatu bakarrik bere webgunea, shipiron.com, deitzen da. Hala, beraz, uh, ere bai, aldelaid, uh, ezagutzen zinuen beraz ere bai shipiron zer den. Lehen bai lehen nahinuke bakarrik eta dedikatu emankizun hau, Uh, pertsona batzuei. lehen baien oha uh, delagogeita baiika urt ez nula ikusinera erakasle bat, Philip uh, datzen dena eta bai beraz Philip, uh... Zuri, eta gero ere bai dedikatu nahi nuke, eh, mankizun, hau, enarxikori, da, enarxiko norda, da, boizeko eh, neska bat, ogoi tamasi urtekoa, eh, itzultzailea da, eta irriazten ditu ere bai artikuluak Euskalde Azpogari Buruz, bere blogean, Baskin Boiz ideitzen blog bat, eta gero, ongieto gian nahi nuke eman ere bai luri lu da neskachatiki bat badu aste bat terri bakarrik ez dan ere ez dan ere bostekin aski dut horpian baina ala, Or, ala ongetorial ludi ala bai adelaide soli Ba, beraz egituko dugu, gastronomiaren tematikarekin, uh, sortzerri zuzenean, emankizunean. Ara, eta Robertrek, nola iten dute Kaliforniarek daitzeko eta e-mailak egortzeko eta hori No problem, Benoit, for uh, all of our English-speaking uh, friends uh, in the diaspora, if you have any questions or any comments that you'd like to e us, uh, do not hesitate. Uh, the email mail is a little bit long, I'll, I'll slow. It's uh, iratia at uh, 8provinziak.com, that's uh, I-R-R-A-T-I-A the letter 8 P r o b i n t z i a k uh, .com and if you want to call us direct you can it's uh, international uh, 33 uh, 05 59 59 60 30 and if you want to look us up on facebook just do a search for the, the, the number 8 hz and our page will pop up sozi a rieldiac si quieres también llamar desde argentina méxico Puedes llamarnos por teléfono al 0033559596030 o enviar un correo electrónico a iratia arroba 8provinciak.com y si no, eh, con, con nuestra página de Facebook también. Eh, tenemos una página Facebook que se llama Sorzi herrialdeak Aldeak Susenean. Vamos, seguid izago unora inberazan gastronomiarekin. Uh, Azteko, bai hotelak aipatuko ditugu, uh, ipak amerikan, baita ego ameriketan ere, uh, tradizio biziki importantea da. Uh, jende ara joaiten zenean uh, emerezi uh, eta emerezi garen mendean eta hogei garen mendea ziren. Uh, la biziki importanteak ziren, alako etxeak, beraz, uh, Euskaldun batzuek sortuak, bertan lo egiten zen baita jan ere, eta zinez... Uh, hagemana uh, eta xareal at atxikitzeko gune ez zen eta horrek sortu ditu azkenan uh, euskal komunitatea kola atzegian. Beraz uh, badira oraindik bizi diren batzu adibidez bat mila bat ziron daugaita uh, Bak Bakersfielden Noriega hotela deitzen dena, eta hor benetan Euskal eta Amerikar janariaren nahasketa bat bada bainan baziren zinez tenetan Eta adibidez, New Yorkeko errian erriko hoteleko pertsona, horko jabea, joaiten iten zen itxasontziak iristen ziren aldiguziz, portura, eta hor hori egiten zuen, badea euskaldunik hemen, Eta orduan euskaldunak hola ageratzen zituen, e, itsasontzik itsasontzik beraz ateratzen zirenean, bakarrik e, esaldi politorekin eta gero otelerara eramaten eta han laguntzen. Lana hartma laguntzeko sare e, bat bai e, ezagutzen den jendea, erjiaren funtzionamendua talako gauzak. Beraz e, Uh, uh, Nau, orain, uh, nasteen dut orain inglesa eta euskara. Joberrekin uh, itzegin nahi ginuke, uh, beraz jakiteko, uh, bai, berak esplikatzen aldigu zer eta nula bizizan duen uh, Kalifornian hori, eta adibidez jatetxe baten adibidea eman. Can you give us a, an example of a Basque restaurant restaurant? Uh, In San Francisco, maybe? Uh, there are several Basque restaurants in San Francisco, but uh, just to, to to cite one, that, that has a specific example of something that I think is a, a good ambassador of Basque food. Beraz, badzira hainitz, California, San Francisco irian badzira 6-6p mainan, haukeratuko du batola adibidegisa guri haipatzeko? is uh, the restaurant called Pipakad, which is run by uh, Gérald Irrigoyen. Yes, uh, by Gérald Irrigoyenek, uh, Pipakad uh, dates and then on, and, uh, San Francisco. And one of his uh, marquee uh, dishes is a, uh, a terrine of uh, jambon de bayonne and uh, sheep's cheese, which uh, it's sliced and fried a little bit and with each bite, you have a taste of our ham plus our cheese. So it's a, a very good example of Basque food uh, in San Francisco. Mm, uh, bai, uh, chef horrek badu dizbadu, benetan egiz eta bat, beraz, uh, egiten du pate bat bezala uh, urdaiaz pikoa ta eta gasnarekin. Uh, bai eta hori zatitzen du, eta zatia horiek horiek uh, Uh, bai, olioan ematen ditu pixka bat eta hori, entzalada baten gainan emaiten du, eta gero hori, pate zati bat jastatzean, bat dugu gustu gozo bat uh, bai, Euskal Herriko uh, urdaiazpikoa eta gaznaren nasketa. Hala, xegi horrela, eta ni beti goxeniz. Errazu, bakarrik uh, mosten zaituztetzen eta ukandugu mezu bat hor hander uh, egiluz beramendikoa. Uh, beraz, berak uh, galetzen da uku, beraz, gure uh, emakume, mintzatzen duen emakumearen izena, beraz, daitzen da delait dagaz ta delait dagaz da Kebekeko Euskal Etxearen lehendakaria gero zela handu izena orain jagi duzuen kantaren egileak Mercedes mendi ez Mercedes menndibe berekin mendibe eta aurkko duzu Facebooken edo e, badauuko bere eggunea Mercedes mendiv. Eta gero aipatu duzu Tokioko Euskal jatetxe izazabahar da eta bestea da Marseilleko damakzeilekoadan besteatzen da, bestea, da, da lefulak gu lepoko goria Tak. Uh, let's let's continue. So Okay. Uh, what uh, uh, did you already taste this uh, went to this restaurant and uh, eat there? Yes. Uh, It he has several other items like uh, squid and ink sauce, but uh, there's a Ah, uh, every time you go to eat there, you're going to have a, a a great opportunity to try something uh, from the Basque Country. Mm. And is it uh, popular for Basque uh, community there for other people around? I mean who don't know the Basque culture? Uh, American Americans in general uh, enjoyed very much uh, Gerald. It's very successful in San Francisco, and Basque people do uh, go to that restaurant uh, as well. Mm. Beraz eskatzen nionean, nor joa iten zen uh, uh, jatetxe horretara, ez ziren bakarrik uh, euskal komunitatea edo uh, bai, uh, amerikajak euskal komunitatea ezagutzen ez dutenak, ta iduriz uh, oso ezagutua da, eta uh, bai, uh, badu, badu bajakasta ona beraz jatitxe horrek uh, piskat uh, jendeguziaren de <muchas> sí, sí, pena sí, pena bueno que la gente también si quiere llamarnos por teléfono para enviar un testimonio para o que tiene familia aquí o acá como se dice en Argentina si la gente que tiene la familia acá quiere llamar eh llamarnos para hacer un testimonio, saludar a la familia, saludar a nuestro invitado también, bueno, que estará una sorpresa. Eh, sí, sí, claro. <ríe> y que bueno, que puedes hacerlo llamando al 005 al 0, a, llamando al 003355959 6030. Vamos bueno, a seguir desaguñar en miles que ergo, ¿no? Uh, erraiten, bai, uh, Euskaraz erra, erraiten dizuet uh, telefono zenbakia, baxezkoa da? Er, bai. Ah, bai, bai. Densta. Beraz, deitzen nahi, nahi gaitu zuet 0022 bost, bost bederatzi 6020 telefono zenbakira. Hala, hori eta zendu bakarik gure entzulei. Egiten dugula, entzule berriandako, egiten dugula eman gizuna, lau hizkuntzetan zenta diasporakuek entzuten gaituzte eta denak ez dakite, euskotarrak dira ez denak euskaldunak. Hau da desberdintasuna, hortarako eta de, de, de, de gehienek entzuteko ulertzeko zerra etan dugun guk hemen, eien pixka bat, eien nortasun aipatzen dugulako, eien kultura ere bai, ebe orta dako iten dugu lauizkuntzetan. Horra, mi leskak, bueno, beraz, uh, zein dira bai, beraz, euskal uh, egitik kanpo, aurki daitezken euskal produktuak, beraz, beste gai bat uh, hasten dugu orain, uh, dira, If you are in San Francisco, for example, do you know where to find some Basque products? When you're in San Francisco uh, yeah. to find specifically Basque products, uh, sometimes it, it depends on, if you're speaking of uh, culinary food-wise, uh, you can get some from uh, the Echeveria Basque imports. Uh, I think they have a, a, a few selected items that you can order through them. Um, and in some of your uh, higher end grocery stores they do have uh, uh, european products that you, can, that you can find for example uh you can find piment de palette in, in uh, different types of stores as well uh, eta bat bat zutan ere bai denda batzuetan uh, batez ere kanpoko janaria saltzen duten dendetan ere aurkira daitezke oro hortaz ere konturatu nintzen uh, uh, kebekeko komunitatea ikertu nuenean egia da denda initzetan aurkitzen aldirela adibidez espeletako biperra uh, baita ere uh, batzutan urdaiazpikoa baionako urdaiazpikoa deitzen dena gero jakin berda aski garestizatzen dira ula kop produktuak hala ere Beraz, uh, uh, bai uste dut, Benua ere aipatzen aldizki zu denda batzu edo nun erosi bai. produktu batzu? Beraz, uh, boizen, aida hon, hanengo euskal hauzoan, bada ere bai, The Bask Market. Eta gero bada ere bai, Bask Market, hor dian, hor, bon, Bask Market orten ez da sobera janaririk ero esten baizik eta kamisetak, baina ala ere eta gero, baina, noski badira uh, piknika batzuetan zuetan batzuk. Hala. Gero berbatan, banuen galdera bat, supermerkatuetan ere bai aurkizten dira, baka aurkiztena aldira, edo ez? Bai, uh, kebekena dibidez, uh, ba uh, bai, uh, bai izan handiko uh, bai, supermerkatuak izan arraiten balin badut ere, ez deus ez ituzo ezagutuko, baina, olako, bai, deendetan aurkiztena aldira. Bat ez ere, episkat uh, handiak direnean eta kanpoko produktua inizituztenean mm. baina, uh, Aukida itekea indibidual espe biperra, chimandu ta inizetan. Gero egia egan yeah. interneten bitartez hori non la au di de demokrazia ta sos demokrazia ta toda de la olimpiskatorri denata. Bai biperako biper espeletako biperra erostan alda ere bai interneten bitartez, beraz jendek ere bai internet erabiltzen dute, eta gainera ere bai, erabiltzen dituzte zede xare sozialak, zenta gehienak daukate horrein Facebookeko horri bat, edo Twitter bai. bat, eta hori... Uh, bai, bon. gero, Facebook janari erozteko komplikatuada, ala ere baina. Ba, du sozialmenta alekoa ere bai. <laughs> eta, bai, beraz, egia da erraiten duzuna internetek uh, gauza enitz uh, e, e, berriek argi ditu, eta posibilitateak... Uh, Ba, biderkatu ditu uh, mm. hain izki. Bainan, uh, biziki interesgarria ikusti dut nire, nire kerketa egitean, hala ere Euskal Herrian erosia izan den produktu batak bidaia eginduena nitsasontzi edo orain egazkin batean produktu horrek badu balore sentzimantala uh, biziki importantea dena. Eta nik ikusti mm. ditut olako Euskaldun batzu um, hemen erositako txokolate batzuekin uh, erraiten zetadean bat jaten dut hilabetero uh, adibidez egu behin nahi ba etitud oraindikukan Euskal Herriko txokolateak. Eta badaolako bada uh, uste dut uh, importanta eta interesgarria den uh, lotura bat mm. uh, janariarekiko. Beraz bai, erosten aldira interneten, baina hageman susena Euskal Herriata lugaldearekin eta janariaren bidez, egoten da importantea. Gero, aktualitatean egoiteko ere bai, kasu egin behar da, zenta badakikur uh, donazaren, badaya, maite uh, um, Erik Maite, uh, epailearen aintzenet zarridu eh, Jerseko enpresa bat, zenta eh, enpresa horrek kopiatu zuen bere, eh, bere txorizoa, edo leberri bazkori, eta egia errean bon, ka, horrekin oh, kasutik, batzuk erabiltzen dute Euskal Iru dia, xaltzeko zer bat ez dela bat ere Euskal duna ere? Aba, eba, esu, sen, ba, uri, esu uh, idia zabal uh, gasnako uh, bai, uh, elkarteak eta janik aipatu zidan nola uh, bat katalogo bat, nun uh, atxiki zituzten uh, ipar amerikan, ez estatu bat duetan bakarrik, izan ziren uh, kontrafazio dela koriak, mm. beraz nola hartzen zuten idia zabaleko etiketa, logoa eta dena mm. uh, bertan egin gaznaren gainan emaiteko, baina mm. nori noski da. Idia zabaliburuz gainera New Yorken no? bon, hor, bai berbada urarekin etxidute, baina bon, ala ere, uh, bada baxen, jate txe bat, jate txaren hain zinean, bazen pantaia iratzia hamburger with il y a sa balle cheese. Il y a un hamburger et il y a un il y a sa balle gaz Bai, or, non, bai. Ege da, e, euskal gastronomia biziki importanta eta ezagutua bilakatzen ari dela munduan zehar mm Horain -hmm. New Yorken eta badira jatetxe biziki, populaxak uh, musika modernoarekin, kolore politekin bahnean eta uh, pintxo uh, bai, modernoekin, uh, hemen egiten diren bezala azkenean ez da berritasunan dirik, baina hori uh, biziki modern bilakatzen ari da beraz, euskal kultura eta gastronomiak uh, olako garantzia hartzen hartzen du munduan munduantzeak eta orduan duan horregatik euskal produktuak gero ge eta balore gehiago baina uste dut ez dela hain negatibo, azkenan kopiatua girenean mm. uh, balore bat dugulako da beraz bon. Baina noski horren uh, kontra izan behar da eta egin behar da, baina azkenan uste dute euskal kultura eta gastronomiaren zatazki positiboa dela Horrekin mm. pausa txiki bat egin godu dugu eta proposantzen dauzetan zutea airea izpak Arroxako zolan, kantu zidimo lan, naize eta telebistan ez gaituzten modan. Euskararen garra, lokarri azkarra, honetako gure artizarra. Zazpi eulangilez, txutxuta ekilez, orainak ageroa ez ditez geberes, Kontzertunen bidez, musika ez diez Euskal izen taizana beti koz bat bitez Zazpi eulangilez, utxuta ekilez Horaila ta geroa ez dituz gebedez Kontzertunen bidez, musika ez diez Euskal izen taizana beti koz bat bitez Bokata unguz It's time. Dantzatairriak, katuzilarriak, Gauon tantzorion txuda euskal herriak, Munduko erronkak, herrien borrokak, Bildu gara hausteko zapalpuntzen txokak, Dantzatairriak, katuzilarriak, Gauon tantzorion txuda euskal herriak. Hay de AISPAC, arrosa con solan. Orduan, Adelaida? Ba, hostegide, zagun beraz eh, produktuekin orain txai ditugu beraz dendak eta hola nun aurkitu beraz euskal produktuak eta gauzatxo bat gaitu nahi nuke beraz eh, egia da de erri eta hiri handietan aurkitzen direla gehienetan produktu horiek beraz aipatzen ditugunean nean, bai, Montreal, San Francisco, New York eta erri handiak, baina eh, pentsatu behar dugu gure entzure guziek eta eh, kanpoan eta diasporan diren eh, euskaldun guziek eta egia da zirela denak erri handi batean bizi eta hainintzetan eta jentzat horako produktuak aurkitzaz zailagoa izaten aldela. Beharrik benua badutela internet eta Facebook. Baina nala ere. Beraz, bakarrik hori geitu nahi nuen. Eta azken gauzatxo bat ere badira batzu ekoiz lehak bilakatu direnak atzerian beraz ala historio tiki bat kondatzeko adibide bat hartuko dut eta norski berriz hartuko dut kebekeko adibide bat, Balakizu horain zerretik. Beraz, uh, Laferme Basque de Charlevoa ipatun nuke. Bai, Jean-Jacques, Echeverri Garrai eta Isabel Miurarekin. Horri da, beraz, Jean-Jacques eta, eta Isabel euh, Euskal Herrian sortuak dira biak. Eta, euh, beraz, biak imigratu im, dute ez bat ere beraz, Kebeken dute batak bestearen ezagutza egin. Eta, beraz, ara imigratu zuten biak, haien uh, ara historia Historia da hori, ba gero azkenean uh, era bakizuten han uh, produksio bat sortzeko. Beraz, uh, la ferme basko de Charlevoa daitu dute, eta hoiek uh, aate arekin produktuak ekoizten dituzte. Uh, hemen ikasi dituzten metodoarekin, metodoekin, uh, beraz, uh, edozein uh, uh, produktu, pate, foagra, eta uh, magre konfiolako gauzak egiten dute, dena egiten dute, eta biziki gozoa da. Uh, noski... haie... Uh, uh, Hainitz, uh, biziki agastatuak dira haien uh, ere moan, jakin behar da Charlevoan direla, ez bat ere idian dibatean, uh, Charlevoa da uh, Kebekeko eskualde txiki bat, eta biziki turistikoa dena, batez ere, uh, bere turismo gastronomiareko arentzat ezaguna, barchatu, bere turismo gastronomiko arentzat ezagutua dena. Beraz, uh, horreko izten dituzte hainbat uh, produktu, eta be, ham, handik uh, ibiltzen bali mazizte, uh, ba joan arien ikustera, uste dut uh, uh, pozik izan entzirela alako bi pertsonen ezagutzea. Um, uste noen, baina, norbaitek uh, idatziziguna edo hola, baina. Horeindik ez, baina nahi bali bat dute idatzi, balakizko horrein iraltia, abildua sortzi provintziak.com edo gure Facebook uh, gunearen bitartez, sortzi herri aldak zuzenean, Edo telefonoz, zero bost, bost bederatzi, bost bederatzi. Iru dago, jo goita Beraz, orain aipatuko eh, ditugu, eh, nola, eh, euskaldun du platerak diasporan. da? Eta, noski baiatz. dut horain txe, ziren beraz, produktuak, deendak, ekoizleak, internet hori dena. Baina, eh, jakin behar da, hori, eh, bon, eh, eguneroko bizian, ez dugula egunero... Eh, euskal eriko platera edo mm. produktu bat jaten eta ez dugula hori sekatzen ere, eh, bizigira beste erri batean eta hori ez da importanteena. Baina, atseman ditut nire ekerketak egitean eta jendearekin jendarekin itzekitean, bazirela estrategia edo modu edo molde batzu uh, produktuak eta platerak euskalduntzeko. Eta konturatu nintzen hasteko, uh, bada aspaldi, adibidez... Uh, Um, beti daitsinginuela, ah, jandut ohilaskoa hauaien modura edo jandut uh, pizza hawaien bat eta. Uh, Taserk egiten du hawaiekoa dela pizza hori, ba anana poska batzu emantzulako gainean. Ah bai, beraz eto zer platere hartzen balin badu zue zuek denek etsean edo hemen uh, hemen ez uzuuk kaldatuko baina, bai. Uh, Etanana baiten balin baduzue gainean, be egingo duzue zerbait zue hawaieko erara. Oh eta egia da hori, ez gira, bakzu ez gira. Xartu, xartu konezai, dut, taloa do hauai. <risa> Ara? Hauai <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> taloa. Eta beraz asporan, eta uh, pixka bat gauza berdinaz azkonturatu naiz mm. espeletako peletako biperarekin adibidez, bate ez ere iparaldeko jendearen zat, mm. uh, azatu zidatzen zato etxera euskal entzalada bat prestatu dizut. Ta begiratzen duten entzalada eta ikusten dut entzalada tomateak, eta ez gauza biziki euskaldunik azkenan, bo, entzalada bat zen, baina bazen gainean espelaetako bipeja. Eta produktu horrek bazuen garantzia handi bat, eta bakarrik produktu bat ekin hola Uh, gure, uh, gure janaria eta plateraren uh, noxtasuna aldatu da usoki. Beraz, hori uh, aipatu nahi noen, uste dut baitut mm. pixkat... Uh, eta guk egiten dugu batzutan eta ez gira konturatzen, beraz... Uh, konturatzen algira hauai eko kultu, kulturaren zat, jakinez hauaien pizzak normalaren ezituztera jaten. Eh? Eta ez, uh, hauai eko pizza ez da hauaien soktu, eh? uste dut gehiago estatu batuetan. <laughs> Hala. Uh, beh, hori berdina da, Kaliforniako susiak daitzen diren bezala, mm. mayonesa eta olako gauzak emaiten dituzte gero gai ta hori mm. uh, zinez edatu da mundu osoan zeak horain. Eta bik bainat, zer da? <laughs> ha, hori aldera antzizko gauzada, alda aldiz. Optarako. Ba, bizik interesgarria eta roberrekin era aipatuko dugu uh, tematika hori, baina, bai, uh, uste dut, hor, bon, uh, tematika interesgarria, uh, atzeriko uh, uh, janaria nolako Gure, gure emaiten dugu, negia da mundializazio hortan, uh, badirela orain iniziatiba initzola uh, mm -hmm. gure produktuak berri eskuratzeko eta gure produktu goxoak jateko. Uh, Azkenean, mm -hmm. uh, bai, posible dugu hanburkesa honak jatea hemengo produktuekin, eta right. berdina da, uh, susiekin, eta denarentzat. zat. Eh. Mm -hmm. uh, eta, bai, be, uh, I, I think uh, uh, we could now about the Basque picnic. okay yeah because I was we were speaking about the Basque tradition uh, in the um, in how we can change for example the you know the big bagignet? Yes <laughs> is that good That's oh, very good. yeah you like I do. Right. Uh, You're my friend. <laughs> <laughs> um, ca can you tell us about uh, some Basque tradition uh, in uh, North America, for example as uh, the Basque picnic? Oh. Sure, sure. Uh, you want to talk about the picnic globally or just the, the food? Yeah, we'll start with the food. Okay. Uh, I, I think uh, that's uh, a good good place to start. Um, for example, either at uh, the San Francisco Basque Picnic or even at the, at the Basque Cultural Center, um, the lamb is very present in, uh, on the menu. Beraz, uh, orain uh, bai, roberrek aipatzen digu uh, San Franciscoan egiten den uh, euskal piknika. Vai. Beraz, hori zinez da, hor uh, haipatzen dugu, hor haipatu dugu orain txe big bainat hamburguesa, baina hor da, zinez, uh, ipar-amerikako euskal kulturan sartua den uh, tradizio bat, beraz. Euskal piknika, bask piknik deitzen dena. Mm. Eta bask piknik hortan tradizionalki bildo txaiatzen da. Hori da... Mm. So uh, so we're going uh, the, the the lamb is prepared um it's a, a, ra a rack of lamb now but before it would be a whole lamb that's cut up but, it, but it's it's evolved a little bit to today where they use just uh, the rack of lamb and it's it's a spiced uh either some places use uh like a marinade like a cecero or a mixture of salt and pepper with like garlic salt and then that will be served with piperade uh and white beans and salad Ados, beraz, uh, gauza, initzitzultzeko ditutok. Um, bon, explikatzen zuen, bai, ze puszka hartzen zuten uh, uh, aragi bezala, baina batez ere uh, nola prestatzuazen, beraz, uh, uh, e, jaten dute pip... Ah, bai, bon, segituko dugu gero, beraz? Bai, alo? Agatsaldeon Arrachaldeon. Arrachaldeon. Arrachaldeon, beraz, uh, bon, uh, xabier berrueta, nola zira? Ongita zuek, ongita zuek. Bon, oso ongi, ahodan, badai, jende guden zurek ez dakite, fe, askok ez dakite norziren, San Franciscoan bizitzzen zira. Izan zira San, san Franciscoko eusko adetxearen lendakari. Da, ben, ben, ben. Egin dituzu barbecue batzukor John Garamendiren etxian? Eh, bai, batutan <laughs> edo, horrein dela, bidu bi aurte Garamendin, noiz Berazen lendakari orduz, Califranco orlandikari orduz Feraz, beraz, beraz, berazago orain, bajatu, eh? Eta beraz, horren be... eh? e, zuten gaituzu zuzenean or, or san franciskotik Eta, nahi sinon pixkat, kon pondu zerbait iduriz? Bueno, iduriz ez, baino, esatago baitere Baitere, berze, erritan badide eskualetziak eh, Diasporan, eh, eh, baitere eh, San Suen San Francisco en bazela batzuk, piperat, eta Ba vieere deri batzu gindutan to San Francisco. Baina bait ere bada 90 azken, eski eh está yendo la venoraí 90 azken, baina no azken egualdia. baina bada eskualdetxe bat, jetetxe bat lagatu. Eh chiquito. chiquito. Chiquito. dago eh Chelsea Osuan. Uh -huh. Eh sabra eh, Chelsea Osua tienta. Eh, oso curioso a tas eh, Oindra i Aprilia ne onizenta. Eh, gure, gure eskaldun janarie egitu zuten, eta denak, denak amerikanoak. Osea, inzuten istu duetu eh, gure, gure janarie, gure jatekoa, mm -hmm. eta prisisko ongiten. Alba azrek noruek iorten badan jorkera, txikitu mm -hmm. du eh, izena jatezia, eta dute web borraia ere, Bai. Eta egertzeko e, iaztetxa txikia da. Ona <risa> esperas ticito e, el cena de cena. Añada o Chelsea o Suanta. Tal vez se leco batere, eh Mar de Plata, Mar bai. de Plata en va leco bateren du Rincón Vasco. Ah, Argentina hori. Bai, Argentina, bai, bai, bai. Rincón Vasco, iaztetxera. Eh, ta baitere, bueno, el Rincón eh, Mar de Plata, bueno, Argentina Rio ondi bat bada, baina hortan ere ya nere un odute. Bai, badak izan is zira zuan? Izen naiz bai, orain dela irula urte binitzen ta... e, Zer gaitik izan e... zira Argentinan zu? Bai, horrein dela irula urte zagon em, Bueno, mar de platan da zuten zera eh, no Nabo eh, Eskot Estatu batuko eskodun Elkarte eh, egiten nute urtero Bai, terezeba Argentinan du bai. artero Urtero besta bat Eta bai. seman abazka O Horri haipatuko dugu wastu, gero? E, eta orduen emadapatan eh, eh, anprobatu noen eta eberkinan jaten handa bat. Eta ez zira izan pilota mailan ere? Bai, orain bilinaiz eh, tarru eh, bai. eh, eh, go... zen, frantzien durde zondoan bat zen ogoita bi urteko, ogoitiko ogoita bi urteko mundoko txateketa eta horri zen eta horri zen amarrerri eta amarrerri handetik egin eh, Bueno, eskalduna bat ziren, menetai, que, bai, para aldekoak, ego aldekoak, eta estatu batuako gero, eta, eta agente batzuk gero, bat ziren. Ah, bai. Eta hori amaitu zen, finala, atzozuten finalak e, tarzen, bai. eta bai, presentatzen presentatzen dut, eta errikoak. Ador, eta zubera, zagoitara zten dugu, zirela ere bai estatu batuetako Euskal Pilotaren Federazioaren lehen Right, at least I'm like. Hi, Xavi. Hi, uh, hi, good afternoon. How are hey, you doing? Everyone, very good, Robert. Thanks very for coming good. on the show for food. Uh, we'll have to have you back for another one when we talk about uh, pilota. Absolutely, and I was just explaining to folks uh, the theme that... the uh, A and Benoit yourself' were talking about were where uh, uh, fast food around the world and how uh, Addelai is doing a thesis on it um, and to kind of chime in and explain how you touched, up, touched the test in base about biper and that, that there's other some other restaurants in San Francisco as well that they're trying to uh, uh, duplicate um, but um, it's it's a good idea and concept one of them being one in New York that I really really recommend uh, going people go to. New York, I know right now with Hurricane Sandy, it's not the greatest time to go, but um, in New York, in the Chelsea district, there's a great uh, Basque restaurant called Chiquito. Okay. And uh, the uniqueness of it is uh, I tried it in April of this year, and uh, it's run by um, Americans of all uh, ethnic ethnicity, and there's no Basques in it, and they have basically copied um, unequivocally very well Um, the new Basque gastronomy of Escolaria. That's uh, kind of like what's what's going on in, in San Sebastian or Donostia. Uh, correct, exactly. Okay. And then the other place I recommended I have been to three, four years ago was... Uh, hey, Xabi? Xabi, can you hold on for yep. just one second? We're going to have sure. uh, Adelaide do a little uh, translation into Esquadras, okay? Ah, okay. I'll explain what you have to do. Xabi, explain what you have to do. New Yorkeko txikito deitu jatetxeari buruz eta bai, ere zire uh, uh, ere, eta hor, ari zen beraz, gobek eskatzen uh, beraz, bai, nolako eta zen janari mota jaten alzen jatetxe horretan, eta janari mota, beraz, dira, bai, euskal sukalde, sukaldaritza begia beraz, donosti nahokitzen diren motako sukaldaritza. Hala, segitzen dena, segitzen dena. Hala, hala, horrekin bukatu dugu, zentak badugu ere bestemezu bat, eta Filipa Shiritogaraiak igorria. Ordan, Philip your brother sendezan e-mail. that's or, very nice film, yeah, yeah, yeah. what, what do you say? How about kateak ate, by txutik? Ah. I would like to hear some music so. She has good taste as so, well. Za so. Zalba Eta behiz gira, beraz gastronomiari buruz uh, emankizunean, zor zirri zuzenean uh, emankizunean. Beraz hor uh, uh, gai... Piskat berri bat aipatuko dugu, guti aipatzen baita jasporatik uh, itzultzen diren jendeen uh, esperientzia. Eta gure ondoan bat dugu Robert Acherito Garrai, San Franciscoonsortua, eta beraz horregatik uste dut importantea dela ere, uh, aipatzea bere, uh, bere esperientzia orain dela bost urte itzuli bai zen. You, you came back, uh, you came, no, not back, but you came to live in the, to the Basque Country five years ago. Right. And uh, uh, how did you, uh, what did you appreciate in the Basque uh, food culture here when you came uh, back? The, the, the best thing was the, the ease of finding all, all the products that I had a tough time finding in San Francisco and at much better prices. Uh, here you have a selection of jambon de bayonne or serrano ham or or cheese. I can't throw a rock in Osses without hitting uh, Arigajna producer and uh, did you uh, bring some food culture to the Basque country from San Francisco? Oh, one, one of the Uh, most interesting examples that we I have of that is uh is the brownie um try, trying to find a good brownie is a little bit challenging here fortunately I like to cook so I was able to to make my own and being a, a parent at the Ikashula, we do lots of things where we bring our own food and we animate ourselves and I'm shy to begin with but because I made these brownies People were coming up to me, asking me about it. So it, it it was a way using American food in the Basque country to to meet new people mm -hmm. and uh, to, to, to blend into the community. I've got to say, you know, Ipar-Amerikako janari kulturatik Euskal erira. Eta berak erraiten zidan, beraz, bai, adibidez, uh, brownia bizikia adibideu zela eta berak ikastolako guraso izan da, diende ezagutzeko uh, posibilitatea izan baita. Al, Hala, uh, beraz, horrekin uh, utziko dugu gure gaurko gaia, eh, gastronomia entzun dugu Euskal Herriaren lehen zatian. Hala, eta waixe bertan, eba esigituko dugu, behadela ira ezagutzen duzun musikabatekin, entzun hori? Yeah yeah <coughs> original talking with the the microphone Mimmo Grosso from Basconia ro from Bologna rappresentiamo sopra calle yow yow yow